Ceilalţi s-au lăsat pe gubaș! Nu vrei să căutăm doar noi pe cont propriu? Vom oh, un câine așa. și plecăm în pădure. Hai, hac! Hai! Dar, Tom, urmele-s cam învechite acum. Ce-apoi nu uită că bloat! are a face, hac. Rex, aici cu tu, cu tu. hai pe noi, Rex. dacă hoitoa i-a ascuns pe undeva în pădure, da. câinele o să-l găsească negreșit. Dacă îl descoperim și pe ucigaș. Tom, tu vrei să faci pe detectivul. În două minute ai găsit cadavru, vrei să găsim și urcigașul. Cred că leneșul de Jupiter Dunlop s-o fi dus cine știe unde. Ascultă, Huckfin, în viața mea n-am pomenit un om ca tine, să vrea să strice totul. Când tu nu ești în stare să vezi nimic promițător în ceva, nu lași nici pe altul să vă poftim. Mi se idește un brileș grozav să ne cucerim faima, iar tu. Bine, bine, pare rău și mi-au vorba bine, bine, bine, bine, bine, tu cum vrei. Aproape că am ajuns la crângul de cicomor. Astăzi, dacă o să găsim cadavrul lui Jupiter după ce toți ceilalți au încercat să-l mai caute, și dacă o să pornim apoi pe urmele ucigașului, o să fie ceva nemaipomenit. Bucă, ce? O să fie o cinste, nu numai pentru noi, ci și pentru unchiul Sailas. Asta o să-i ridice moralul, să vezi. Și nu avea câinile asta? Da s pe plantatia de tutora unul lui Salas, vezi? Hai să mergem și noi, să vedem ce e acolo. Ne vezi? S-a oprit și scormonește pământul. s Sau... scormonește într-o groapă, se de curând. Lui? Ia uite că din cauza ploii s-a lăsat pământul. ceva cu gura. あ! Aici a fost îngropat un om. Eu uite, fac, s-a găsit. Se vede un braț. E frică, Tom, hai să amunțăm oamenii! uite, e, fața cadavrului e de nerecunoscut. Jupiter nee, trebuie să fie. Sunt hainele lui. Da. El este! Trebuie să mergem la judecător. Absolut. Să dispună anchetă. Hai și hai. noi, haide hai, să alățăm acasă despre descoperirea noastră uh -huh. și... și mai ziceai că o fac pe detectivul așa doar să... Ha, uite că ai avut dreptate și de data asta. Cap, că al tău mai rar să dăm hai! Ci, și. Hac, am găsit cadavrul lui Jupiter Dunlap, da? cu ajutorul unui câine de vânătoare. Da, da, da, da. Și dacă n-am fi fost noi, nu l-ar fi găsit nimeni. Da, da. Era îngropat la marginea plantației de tutuna unchiului Silas! Da. <mimilor> da. <mimilor> un Jupiter a fost tovorât cu un ciumac sau, sau cu ceva asemănătoare. Dumnezeule, Dumnezeule l-ai găsit. Da? Acum ce vă fac? Sairas! Sairas s-a și pe bodear. Tom, ha, ajutați-mă să-l ridic. Hai, ușor, ușor, ușor. Acum, acum, ce Acum. Nene, ce las, Nu mai vorbi așa. E dios și nici nu-i adevărat. Ce spui, zău? ce tot vorbește? Eu, eu am făcut-o. Eu l-am omorât pe Pietruș Nu se poate, Asta s-a întâmplat în ziua când ați venit voi. Doamne Dumnezeule! Munceam împreună. Nu ăla abia se mișcă. Simon. De deasupra m-a părâit la cap despre fratele Braes și despre banii lui. Mi-am mișcat din minci! Atunci Dumnezeu. am apucat-o în băț. Și l-am lovit în scăfărie. A căzut lat. Sai! Silence! sunt să nu să lovit un de Nu se poate. După ce Jupiter a căzut, mi s-a făcut fiică. Și îmi părea tare Am îngenunchiat lângă el. L-am implorat să vorbească. Să-l spune că nu e mort. Atunci Jupiter și-a venit în fire. Dacă când m-a văzut lângă el, a sărit ca ars, și aș zbuchit-o spre pădure. Ungiule, să Te rog să nu mai spui la nimeni că dumneata l-ai oporât. Te înșeli. Dumneata doar l-ai lovit. L-ai lovit doar atât. Hac, în capul meu începe să se facă lumină. Înțeleg. Cred că acum înțeleg. ne -am, am făcut familia de rușine. mai nu frica. mai frica i-a dat lui Jupiter puterea să fugă. O putere trecătoare. Curând după aceea o fi prăbușit undeva în pădure și-o fi murit. O să fiu descoperit și spânzurat. Nu! Nu, Nu! Îngire, nu o să fii descoperit, nu. căci nu dumneata l-ai omorit. O singură lovitură nu l-a putut dobori, e puternic. E da, chiar așa? Altcineva e ucis Domnul, ce înțeleg no. ce vrei să spui? Ascultați-l pe domnul, nu degeaba e el detectiv particular. Dar cine? Cine altul avea ceva contra lui Jupiter? Cine altul putea să aibă ce fac contra lui? Știți ce, te rog? Eu, deocamdată, taci. Taci până-l descopăr eu pe adevăratul vinovat. Cine să te bănuiască pe dumneavoastră? așa. Cine? Hai, pe loc, În numele legii din statul Arkansas, te arestez pentru uciderea lui Jupiter Dunn. Șeriful! Domnule șerif, te rog să pleci.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 Vreau să înțeleg ce legătură este între furtul diamantelor și moartea lui Jupiter Dunlap. Că? Pentru că există precis o legătură. Tu crezi că e? Sunt sigur, Huck. De când a fost arestat unchiul Sairas, Brayse e triunfător. A reușit să-l facă de râs, să-l bage și în pușcărie. Acum face pe victima, nu vezi? Da, toată lumea îl compătimește pe Brest. Îl admiră pentru sufletul lui bun. bun mai ales de când l-a pripășit la fermă pe străinul același care. E Da.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 Trebuie să descoperi misterul celor care se fugăreau unii pe alții în noaptea aceea. Ți-amintești? Mm -hmm. Domnilor, domnilor, domnilor, vă rog să păstrați liniște în sala de judecată. Domnule avocat,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 Vină tu aici. Tom, ai văzut? Ce? Stavia via, e în sală. Da, și încă la loc de cinste. E doar străin și surdomut. Mm -hmm. Stă picior peste picior, încălțat cu ghetele. Știi tu? Știu, știu. <fie> uh, domnilor, domnilor, uh, domnilor, astăzi vom judeca în conformitate cu legea una dintre cele mai înfiorătoare crime.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 În aceeași noapte, părâtul l-a îngropat pe Jupiter. Tam, de unde au apărut toți martori ăștia? De, de unde te mai întrebi? Ce nu fac banii lui Braith Dunlap? Să intre primul martor! Baby. Da. Da. Jură că spui adevărul și numai adevărul. Jur! Numele? Mă numesc Slim Bibi. Ce știi despre relațiile dintre Jupiter Dunlap și părâtul Silas? Da. Uh, ei nu se aveau deloc bine. În ultima vreme, Jupiter Dunlap se temea pentru viața lui. A spus la câțiva că e frică să nu-l omoare bătrânul. În ziua aceea, către a sfințit.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 Liniște! Vă rog, vă rog liniște să intre brest de, de să spun adevărul și numai adevărul. În seara, zile de sâmbătă, 2 septembrie, fratele meu Jupiter n-a venit la cină. Noaptea târziu am și afară.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 Îngropa pe serbanul meu, frate. Nu mai pot. Nu mai pot să suport. Nu mai pot. Nu am avut. Nu am avut, câtuși de puțin, intenția să-i fac răul lui Jupiter. Până în clipa când am ridicat băta asupra lui. În clipa aia mi-au năvălit în minte toate necazurile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 Voia să se însoare cu fata de acolo. Dar ea nu-l dorea. Atunci dumnealui a început să-l amenințe pe unchiul Sailas. Da, dar ce legătură are asta cu moartea lui Jupiter Dunlap? Are. Pentru că unchiul Silas știa cât de tare e brez Dunlap. Că n-are cum să se lupte cu un om bogat. Necăjit și speriat...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 E singurul lucru adevărat din ce-au spus. Ei nu l-au auzit pe unchiul Silas spunând că o să-l pe Jupiter. N-au auzit nicio izbitură. N-au văzut niciun mort. Nu l-au văzut pe unchiul Silas ascunzând ceva în Uitați-vă la mutrele lor. Uitați-vă. E limpede ca cum le pare rău. S-au grăbit să mintă. Laney B. și Jim Lane... Ați fost văzuți în seara aceea știați? Păi nu, dar... Toatea, asta le-ați afirmat pentru că v-a plătit la. Nu n-am știți. n-am știut. nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce în are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce nu are ce la Dalap, care se prefoacă că își plânge fratele. Domnule judecător fratezezi! Sunt ca de acest băiat obrazic binecunoscut pentru fanteziile lui. Taci! Stai jos, Preston Lop. Băiatul are dreptul să-l apere pe împricinat conform legilor statului Arkansas. Continuă, Tom Și acum...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 Omul care s-a îmbrăcat în straele hoțului mort era Jupiter Danlap. Da, da, da, era Jupiter Danlap. Precum vedeți, nu murise. Păi dacă n-a murit.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 I-a furat salopeta, s-a îmbrăcat cu ea, după ce a luat lopata, s-a dus de plantația de tutun și acolo l-a îngropat pe mort. O, da! Și si cine dar, credeți spune că era mortul? Spune? Spune? Era Jack Dunn! fratele e lui Jupiter! Era Tulharul dispărut de atâta vreme! Nu-l credeți, dar are nicio dovadă minte! De peste zece ani, fratele nostru, Jack s-a prăbădit. lasă teatru, antru, Dunlop! O să vezi acum ce probă ți arăt eu. Și cine credeți că l-a îngropat pe Jack Dunlop? Acest Brace Dunlop, fratele lui, e adevărat. Nu știa că este Jack, căci hoțul era desfigurat de bătaia pe care i-au dat-o complicii lui păcăliți.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 ei sunt mult favoriții. Așa! Ustați-le, ochelarii de soare. Îl recunoașteți? Ia uitați! E Jupiter! E Jupiter! Gălbă! Nu-i așa vărat! Nu-i așa mă Vă amintiți de ce ei se spune Jupiter? Pentru că în copilărie învățătorul a observat pe genunchiul lui sân niște alunnițe care îi aminteau de planeta Jupiter. Sii, mă!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 Și pe urmă, pe urmă s-a tras de nas, uite-așa, uite-așa s de Liniște! Liniște! Liniște! Băiete, ai văzut a toate amănuntele acestei tragedii pe care ne-ai descris-o? Nu, nu, excelență, n-am văzut aieve, a niciun amănunt. Bine, dar ne-ai spus toate povestea ca și cum... Ai fi văzut cu ochii tăi? Excelență, n-am făcut decât să observ, să leg la oaltă lucrurile. E o simplă treabă de detectiv. Oricine poate să o facă. Da, de unde? Da, de unde? Nici doi oameni dintr-un milion n-ar fi putut să o facă. Ești un băiat excepțional. Excelență, trebuie să lămurim și alt aspect. Spune! În Bună sala tot. asta se află un hoț are asupra cei două diamante în valoare de 12.000 de dolari. Liniște! Liniște! arată ni băiete! Domnule șerif, îl vei aresta pe hoț. Cine e? Păi, chiar fostul mort aici de față. Giubitar Dunlop. Asta, asta e o miciune! Excelență, e drept.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 Excelentă, de defurat a furat diamantele, dar fără să știe Le-a luat de păi, la fladele său Jack Și si de o lună de tot plimbă cu ele Le are asupra chiar în clipa de față <severe> Liniște, domnule șerif, percheziționați da Stați, pentru asta este nevoie de o mică șurupelniță Are cineva o șurupelniță? Uite-i, e o prea stat de pune piciorul pe scaunul ăsta ce urubează placheul de la tocul Ghetei, asta face. Ce? Ce? Priviți! Priviți ce-am scos din tocul Ghetei! Un diamant! Un diamant! aici și celălalt picior. Așa, așa, așa. Iată, iată și cel de-al doilea diamant! Ce vă Le voi păstra...